Jag är Dileva. Välkomna till Radio Campus. Ljus och kärlek. This is Radio Campus. Yeah, a huge success. Ja, mycket mer än eh, sådär får ni inte höra av den där eh, förstås väldigt bra låten för det är dags för sessionen. Här ikväll med mig Tobias Wiring och ni hör så att det eh, ekar i studion för att Anders Asvedo och han är hemma och är sjuk tyvärr idag. Men där har vi inte sagt att det kommer bli en awesome show. Vi har eh, ett fullspäckat program, eller jag ska säga ha ett fullspäckat program för det, i alla fall. Vi ska, så jag är ensam tekniker, ensam programledare här ikväll Så bear with me så att säga Vad ska vi prata om idag då? Jo, ni har ju varit, det har hänt mycket senaste veckan som ni säkert känner till Håkan Juholt Sitter han på posten Sitter han inte på posten Ja, det känner ni alla till Hur det blir med den, med den saken nu? Och dessutom, Newt Gingrichs i South Carolina Ja, nu är det race igen i det amerikanska primärvalet Så det har hänt mycket sedan sist Bland annat så var jag, deltog jag i amerikansk fotbollsmatch i helgen Med skolanslag Black Jacks Jag ska inte säga för mycket men två touchdowns lyckas jag väl komma i alla fall Så inte helt eh, inkompetent <laughs> Nej, Men välkomna till dagens program i alla fall Vi kör igång här direkt med Vår första story Om jag eh, hade med en tekniker. Så att eh, ni kan alltid medja till sessionen media.hetgamer.com om ni vill se upp som tekniker. <laughs> jag och Anders eh, kan behöva lite mer hjälp för det här. Men, häromdagen så var det dags. Det vi eh, alla hade ju satt. Ladies and gentlemen, we got him. Håkan Nyholt ju Lämna posten som Socialdemokraternas partiledare vem hade trott? Det är något ni strax ska höra. Hade jag trott det, hade andra trott det? Det lät i alla fall så här när Håkan Nyholt berättade hur han skulle göra. Sverige behöver en stark, optimistisk, nyfiken och framtidsorienterad socialdemokrati. Vi behöver en opposition som är beredd att ta ansvar för Sverige. Och som allra senast 2014- behöver Sverige en ny start. Mot den här bakgrunden lämnar jag med omedelbar verkan uppdraget som ordförande för Socialdemokraterna. Jag vill inte stå i vägen. What can you hold alltså det överhål kan ju hålts han slutar Socialdemokraternas ledare. Och vad har vi positionen sagt om det här tidigare? Kan det vara så att vi gjorde någon prediction om att det här skulle hända? Jag frågar mig så här Anders, på riktigt tror du håll sitter kvar till nästa sitter han kvar till val 2014? Eh, intressant diskussion. Jag och min mamma har faktiskt är en vatslagning här. Eh, jag tror han sitter kvar och hon tror att han eh, inte får det. Det var här i och för sig mitt under drevet men jag tror jag kommer vinna. Okej, okay, jag tror så här. Jag, jag kommer göra en dagens production. Förutom en svensk prediction då. Uh, och det är att jag tror att Juholt är ute innan 2014. Uh -huh. Det är lång tid kvar, alltså, till valet. Uh -huh. det mycket jag kan jag göra bort sig på. Uh -huh. Mycket möjligt, jag, jag tror inte det. <här> <här> uh <-huh. här> jag hade rätt, alltså. Redan i andra programsessionen så gissade vi hur det skulle gå och. Uh det är tydligt att Andres, som inte här kan försvara sig i för sig Har fått stryk mot både sin mamma och mig Och när jag berättade det för Andres då Så, så sa han så här till mig Det är inte möjligt, det är inte möjligt Det är inte sant Jag alltså. tror inte att det är sant <laughs> Men det är sant, det är sant Håkan Newhart har lämnat Och Karin Jämtin tar över tillfället och det finns en rad personer nu som du givetvis spekulerar i. Kommer de att kommer de ta över? Som brukligt så har alla sagt nej. Jag tänker inte. Per Nuder, han vägrar. Tyvärr. Jag tror att det skulle vara en mycket bra kandidat. Många andra. Den enda egentligen som har sagt ja över den här är Morgan Johansson. Säger att hon tar uppdraget. Och om man blir tillfrågad och det är många som har sagt att ja Alla måste ta ansvar, den som blir tillfrågad eh, kanske måste ställa upp. Men det är intressant det här. Eh, hur, eh, hur det går till med djuhål egentligen. För att det har ju han har kantats hela hans eh, politiska ja, korta karriär som får Eller har ju kantats som en rad eh, floppar och uttalanden. Men om det har berott på honom själv eller eh, hans, eh, ja, hans backstabers i högerfalangen som det kallas. Det kan man spekulera i Det är inte så att jag har upplevt att Håkan haft ett alltför stort stöd Av sitt parti ja, Samtidigt som man själv kanske Måste hålla tungan rätt i mun Så är det ju inte så att Thomas till exempel gick ut Och gav av sitt fulla stöd När han när, Var inblandad i diverse kontroverser. Och Trodde ni nu att det var dags då, efter så här katastrof-tiden eh, som, som kom av en sluten partiledarvalsprocess att det var dags för en eh, öppen process nu? Ja, <laughs> eh, då trodde du fel. För eh, Margareta Winberg har sagt i agendan nu att eh, det är någon öppen process. Jag kan ha att vänta. Jag tror att eh, processen kommer att ge oss en ny partiledare ganska snart. Men är det som gör att du tror det? Därför att eh, det får inte dra ut på tiden. Och då kan man ju fråga sig ska vi inte ha en öppen process som Centerpartiet och Vänsterpartiet? Jag kan sympatisera med tanken men vi är i ett helt annat läge än de två partierna. Eh, och det tror jag inte att vi har tid eller råd med. För partiet kan inte vara utan partiordförande under en så lång tid. Jag, jag tycker att det är lite konstigt ändå för att eh... Vänsterpartiet har uppmanat att de lyckades mycket bra. De valde Jonas Sjöstedt med en överväldigande majoritet mot er och sådana dina markar. Eh, och det var en helt öppen process liksom Miljöpartiet har haft. Och allt gick, eh, vad jag kan se, mycket smidigt. Att det inte skulle finnas tid eller att de inte skulle ha råd med det här ser jag inte. Om, tänk er själva, om, om de gör på samma sätt igen de väljer en, i en sluten krets eh, ny typ av Håkan håll som ingen egentligen har förtroende för så, ja, då är ju bara räkna med samma sätt. Hur kan man säga att man inte har råd att göra på ett öppet demokratiskt process när det är tvärtom som man har testat tidigare uppenbarligen misslyckats? En mycket bra mycket bra inlägg i Aftonbladet av Åsa Petersen till exempel säger det att alla, ja, från citat Alla socialdemokratiska partiledare har utsett i småkretsar. Det fungerade i gamla samhället som präglades av respekt för auktoriteter där Socialdemokraterna prenumererade på regeringsmakten. Och hon har så rätt i det. Jag ska säga slutsitat innan det att Hon har så rätt i det. När, när svensken stod med mössan i handen och nickade så är det klart att då gick det ju upp på det här sättet. Men idag när var en säger en sägermedia kommer ut på Twitter eller kommer ut kommer på Facebook direkt så är det ju omöjligt att ha det. Slutna processer är definitivt någonting som vi inte hör hemma i, i i vår tid. Och Givetvis måste, måste ju kanske en, en tillfällig person utses av partiledning eh, medans, eh, alltså, alltså medans vi väntar på den här, på den här processen och så, så är det klart att då kan väl Jämtinen ta över men, men det är absolut bästa för sådana borde väl om de kunde ha sig en öppen process och så fick alla vara med att välja för då kan det inte bli några falanger till höger och vänster som kan komma och hugga partiledaren ryggen för att han vet att han har medlemmarnas stöd så som vänstern har lyckats göra nu och fått Jonas Sjöstedt. Eh, något mer som, som Åsa Petersen säger eh, mycket bra är att... Eh, ja, nu har jag mitt citat tappat bort. Eh, ja, visst är det inte det? Där? <laughs> jag tar bort mitt citat, jag glömde på att jag säga. Eh, vi skiter det. Ser Vi tar Margareta Wimberg här istället för att hon fortsatt säger om den öppna processen. Är partiet inte riktigt moget? Alltså, det, det är svårt att säga om det hade varit normalt så att säga, då tror jag att partiet hade varit moget. Men i den här situationen så uh, tror jag inte att det är att tänka på. Men jag ser inte. Vad är det för skillnad på att partiet är moget? Eller vad är det för skillnad på den här situationen och en, en normal situation som man påpekar? Det vill bara att ha en process, ta kvar en och, och så har ni en öppen process och så blir alla nöjda och glada. Men det är såklart makthungriga toppar som vi inte vill att det ska gå till på det sättet Som har jobbat i partiet länge, jobbat, jobbat i SSU Eller varit med i SSU många, många år Och inte vill lämna från som makten till en eventuell outsider Som kunde väljas av de olika eh, med medlemmarna på, på lägre eh, nivå Så eh, jag och många andra frågar sig Men varför är det så svårt? Ja, så Håkan ju hållt alltså Borta från Socialdemokraterna Det var en, en kort saga Och eh, Det var, lät ju som Först i, i fredags att allt var bra Och Karin Jämtin sa att eh, Han skulle visst sitta kvar Och det var inga konsekvenser. Men tydligen så eh, Hade Håkan tänkt på annat Och gick i Oskarshamn och funderade Och tänkte Vänta till Stockholm och jag får veta Och veta de fick eh, Nu är det slut med Håkan och vi avslutar med den här Håkan-historien med <laughs> ett litet kul meningsutbyte här om varför alla säger nej. Ja, det har ju ett visst underhållningsvärde när man i efterhand spelar upp alla nej som sen har blivit ja. Men nu sa ju Karin Jämtin också att, att det finns många som har sagt ja. Fast ja, man vet ju inte om det är de som har sagt nej som har sagt ja till henne. Fast, nej, just det. <laughs> ja. Ja, så eh, kännetecknar väl egentligen hur det är i socialdemokratin överhuvudtaget. Men vi är strax tillbaka och då ska vi prata lite om eh, Amerika, mitt kära favoritland och favoritämne. Eh, efter det här. We're Ja, ja, välkommen tillbaka ska ni vara till sessionen med mig Tobias Widing denna tisdag afton. det är kallt ute jag skulle gå från musikskolan till studion och eh, höll på att frisera egentligen, jag tog bara t-shirt under jackan för att tänkte, ja, du det är en bra jäkla jobbig back. jag har att cykla upp för jag ska hem så att, ja, kanske blir varm då istället Hörrni det har hänt ut mycket på den amerikanska politiska fronten och det är att att, eh, ungefär som eh, i tidigare står så, så faller de av, tycks de falla bort en och en, dessa republikaner. Eh, och eh, största, en av de stora nyheterna inför, inför South Carolina var väl den här: Ladies and gentlemen, we got him. Rick Perry, alltså. Ni, kommer ihåg, <laughs> ni kanske kommer ihåg honom. Jag ska förfriska minnet på er med denna lilla detta lilla klipp. Gays military, Den härliga homovänliga uppenbarligen inte Rick Perry. Han har hoppat av Racet efter en, ja, något av en förkrossande förlust här i, i som han gjorde i New Hampshire. Eh, Rick Perry landade väl på strax under eh, ja, 0% strax under 1% fick han i, i New Hampshire och där tänkte jag väl att eh, end of this. Jag hoppar av. Så här är han när han talar om att han lägger ner. As I have contemplated the future of this campaign, I have come to the conclusion that there is no viable path forward for me in this 2012 campaign. Therefore today, I am suspending my campaign and endorsing Newt Gingrich for President of the United States. We've had our differences, which campaigns will inevitably have. And Newt is not perfect, but who among us is? The fact is, there is forgiveness for those who seek God. Am I not merciful? Am I not merciful? Så so Rick Perry alltså droppar ut racet, men endorsar samtidigt Newt Gingrich som sin uh, kandidat framöver. Många hade väl kanske trott att uh, uh, Mitt Romney skulle vara hans val, som är ändå den som har ledat... Uh, Hittills. men han väljer ut denna fantastiska kille som haft eh, nu, alltså ska jag säga som haft eh, tre fruar gift som är två älskarinnor delat ett skilsmässa papper på sin frus eh, cancer bed ja <laughs> och Rick Perry eh, han har ju tidigare sagt att hans stora förebild är Tim Tebow. Let me tell you I hope I am the Tim Tebow of the Iowa Caucuses det visade sig vara sant. Rick Perry precis som Tim Tebow har ju fått storstryk nu. Jag kan säga att Tebow torskade mot Anders favoritlag Patriots med väl 10-45 och sånt där. Gick inte så himla bra. Gick precis dock som förutspott för Perry. Och <laughs> Anders har från sin sjukdomssäng skickat ett klyft med här när han påstår att... Ja. Vi väntar lite om det klippet förresten. Men... Så, hur ser racet ut nu, nu i USA? Jo Hör eh, <går> det häpna så Var det val i South Carolina För inte så länge sedan nu Det var väl i helgen Och eh, Alla trodde väl att eh, ja, det var, Romney, det var många som hade sagt att Nu är det slut, Romney kommer att ta hem det här Och det kommer bli en kort eh, Det kommer bli en mycket kort eh, promenad För honom, sen kommer det vara klart Men Uh, Newt Gingrich kommer alltså med Arboksaklen från himlen vinner en förkrossande seger. 40% uh, ungefär kommer jag in 23 delegater uh, om inte mina siffror är fel mot Mitt Romney som kommer in på en, en uh, trist andra plats på 27,8%. Rick Santorum som om ni googlar hans efternamn så får ni läsa någon väldigt äckligt ord när någon har, har suttit upp på Google. så att ja, Googla Centorum så får ni se vad mer. Rick torn på fjärde plats på 17%. Ron Paul han som var inledningsvis var min favorit 13%. Och när vi hade en tidigare prediction så här som Anders ville skicka hit för att kontra med den som jag för har funderat av någon nyss så sa vi så här förut i sessionen. Tobias, vad tror du är den rimligaste kandidaten att vinna Iowa den 3 januari? Säg vad du tror nu. Och så, så helt enkelt så har vi svaret nästa, i nästa gång vi sänder live. Ja, jag tänkte det här för flera veckor sedan att jag skulle komma ut med det här. Men jag tror att det är Ron Paul kommer vinna det här. Jag bara för att ställa på en hans sida så tror inte jag det. Utan jag tror att Mitt Romney trots allt kommer vinna. Eh, givetvis inte jag som har klippt in det här eh, jublet och det här tråkiga trombonen, och då har jag nyheter för det Anders, att eh, ja eh, Mitt Romney vann jag var inledningsvis men den slutgiltiga rösträkningen har kommit in nu och visar sig att han inte alls vann, utan de flesta rösterna hade faktiskt John, eh, nej Rick Santorum menar så ja, ett fel där till Anders, eh, och eh, visserligen hade jag också fel, men Ron Paul kom trots allt in på tredje plats på 21% procent. Mitt Romney är 25%. Inte så stor skillnad alltså. Och eh, knappast eh, någon statistik att göra ett eh, taskigt klipp och skicka till mig och tvinga mig att spela upp i radio fast det är inte här, Anders. Eh, <här> men, och ja, det har inte gått så bra för Ron Paul som jag nu sa. Han har, han har kommit in på en som sagt 13% i South Carolina. Det är inte särskilt bra. Han har väl uträknad. Man kan väl i princip säga att det är en tvåmansrace från och med nu. Men jag gissade faktiskt inte att Ron Paul skulle vinna allt utan enbart Aya var vad det som min prediction gällde. Till skäl från eh, Andres då, som sa att Ju eh, hold sitter kvar fram till 2014. En tämligen vågad eh, gissning. Så att, eh, och den senaste, senaste, senaste eh, opinionsundersökningen visar nu att eh, faktiskt att Romney och Newt Gingrich ligger på eh, Romney på 29% och Gingrich på 28% eh, hos republikaner så att eh, det är verkligen en tävling och det här förutspås att få dra, upp, eh, dra ut kanske ända på till maj kommer jag hålla på så att det finns kommer jag ha så gott om material för mig andra så att eh, fortsätta vår lilla radioshow så att eh, ni behöver inte oroa er för att den ska lägga ner. Och hur ska Mitt Romney kontra detta? Jag ska säga också det att eh, ah, Newt Gingrich låg under, bara för sent som ett par veckor sedan, låg han under med typ 20 procentenheter eh, mot Romney och har tagit knappt igenom otroligt. Ja, här ska vi säga 23 23 eh, pointsledning, alltså 23 procentenheter vad vet, eh, mellan 11 januari till 15 januari eh, enligt Gallup. Eh, och den senaste Gallup-undersökningen från 18 till 22 januari och säger att han eh, har ja, de, de, de, i princip eh, en tie, alltså ett jämnt dött lopp här. Och hur ska om nu göra compact nu som alla pratar om? Det är för jäkligt egentligen att man ska börja prata om hans comeback då när han, eh, han lätt stort hela tiden. Då. Ja och det är ett sätt som de ska göra det är att de här debatterna som de kommer ha kommer att vara så kallade tysta debatter. Det vill säga att man tvingar publiken att eh, sitta ner och hålla tyst. Det som har gjorts tidigare är att eh, publiken får jubla och som lite som, som en game show då. Eh, ni hörde ju halt när han avgick så var det en del game show liknande tendenser med jubel. Som inte som vi har sagt då, att det kanske borde vara mer sånt i Sverige. Så man ska inte säga att svensk politik inte är spännande. Men CNN kommer alltså att på sin debatt på torsdag förbjuda folk att jubla och bua och så vidare. Så något som faktiskt Njuss har lite grann levt av. Alltså han var den första presidentkandidat som... Eller i primärvalskandidat som, som har fått stående ovationer i debatterna. Eh, senaste veckorna så har folk, Anna, han har sagt eh, olika vedervärdiga saker, ställt sig upp och jublat och skrikit åt honom. Eh, detta är nu förbjudet vilket alltså inte alls kunna eh, göra så att han kan få samma typ av support. Det är ju eh, såklart att om folk tittar på jag menar, amerikanerna gillar en, en duktig person, en, en Eh, succémänniska <laughs> som kan återkomma djur. och det är klart att då kanske fler röstar på honom som har varit i South Carolina eh, det, detta är nog inte fallet då så att han kommer skadas troligtvis av det här för att han, han är en duktig debatterare och han är bra på att få med sig folk och får inte dem göra något eh, ljud ifrån sig då, så kan, kan det tydligen eh, gissa som att det kommer bli svårt för honom. så vi, vi har mycket att se fram emot fortsättningsvis när det gäller det här Och det som talar Jag ska säga att det här är på inget, på inget sätt positivt Alltså att, att Newt Gingrich kommer bli eventuellt Amerikas framtida president Är lite av en katastrof Även om Romney kanske inte är Den bästa vi kan tänka Romney, han är god för en kvarts miljard dollar Alltså 240-250 miljoner dollar och det som, som som talar för att Newt Gingrich, Newt Gingrich kanske ännu tydligare blir äh, republikanernas kandidat har det med att man har, äh, Romney har släppt nu sina deklarationer, hur ska man översätta det, sina, äh, sina, sin inkomstredovisning äh, motsvarande då. Äh, den här, det här är något som, som är tradition att man ska liksom visa upp hur mycket, för då kan man folk se hur mycket det har tjänat, vad har det skänkt till för typ av välgörenhet och så vidare. Och, och det som har hänt nu är att Romney han har vägrat länge att han skulle dela ut den här deklarationen där man ser hur mycket han har tjänat. Och nu i och med den här krisen då att han fick så pass mycket stryk i South Carolina så har det bråttom han gav ut den. Och det visar sig att han betalar den fruktansvärt för en svensk perspektivet höga skattesatsen på 13,9% effektiv skatt. Under 2010 och 2011 kommer alltså eh, Mitt ram att betala eh, 6,2 av 42,5 miljoner dollar som räknas eh, av honom i olika inkomster. Det, det är inte, jag ska inte säga inkomst utan det handlar om avkastning på kapital och på utdelningar på, på aktier på olika sätt. Och det är därför han kan komma undan med sån låg skattesats och dessutom, i kombination med att han har haft bankkonto i Schweiz, i Schweiz ja, Schweiz, fan, hur man säger det, så, så kan han komma till den här fruktansvärt låga skattesatsen där många av de vanliga arbetarna amerikanerna aldrig kommer, kommer säkert inte under 35 Men då tycker man då alltså att, eller man tycker väl inte, men han tycker väl att om man är multi, multimiljonär, miljardär i svensk bemärkelse så så, kan man, så förtjänar man då 13,9% och där hade han skänkt eh, som är minst cirka 2 miljoner dollar till mormonska kyrkan och det var en, han ju mormon vilket är, talar, ligger honom inte i fatet så att säga, eller alltså det talar mot honom, och hade då en eh, en vän som sa till mig att eh, passa det för Mitt Romney, för han är med bara för att han ska införa mormonism i USA på, på bred front och det är många som eh, har åsikter om att är en sekt eller vad är liksom mormonerna så? Det är, folk känner sig inte trygga med det. Och ja, 2,1 miljoner skänkt till, mormon, till, till kyrkan är ju så kan vi ju börja på. Då är jag kanske så pass. Eh, Alltså med där Han, han, han tonar ju ner lite grann att han är mormon Men, men det är tydligt att han ändå Identifierar sig med den kyrkan och Man kan ge så pass mycket pengar Och den personen som, som sa det till mig förresten Kanske ni till och med får träffa nästa vecka Någon tur, det är nämligen så att vi Kommer eventuellt att introducera En eh, tredje programledare Snart om vi har tur så kommer hon eh, att vara med Det är en hon alltså eh, Kommer bidra med dygnmäktiga stories eh, Och nu har varit lite tidigt på det här Men så att mitt ram är alltså 13,9% effektivt skatt. Givetvis någonting som Newt Gingrich kommer kunna använda för att peka mot honom. Alltså en, en multimiljon, multimiljonär eh, amerikanska mått med ett extremt rik. Han, han faller lätt inom den högsta eh, top 1% som man pratar mycket om det här. Att eh, det är 99% mot 1% i USA lite av ett eh, klasskrig eh, här och det är definitivt sak som talar till hans fördel så Mitt Romney alltså ligger rätt risigt till fortsättningsvis och vi får se här, Newt Gingrich om han tar hem det här så är det lite av en katastrof han är en otrolig hycklare han, han skyr inga medel för att vinna det här han, han ljuger till höger och vänster och som ni har hört, tveksam moral där i med att gifta sig med två älskarinnor då som han har haft och, och var gift tre gånger och ändå tillhör det här familjevärdesorienterade partiet republikanerna vilket man tycker är väldigt märkligt. Men det, det är tydligen så de vill ha han är, man ska, man ska inte Han är en duktig debatt, debattör. Och det finns, finns mycket väl... Eh, han har säkert god chans mot Barack Obama. Även om han kommer ju åka på en hel del sådana attack-reklamfilmer. Eh, kommer ju kunna komma ut om honom. Fast han har gjort en hel del golden grejer. Han blev, han blev i princip utjagad ur kongressen på 90-talet efter att ha, ha brutit mot etiska regler och som ni vet så var det han som eh, drev på det här drevet mot Billy Clinton och när han hade varit med Monica Lewinsky så var det alltså Newt Gingrich som var ledaren för det här som ville avsätta Bill Clinton eftersom att Bill Clinton eh, hade varit otrogen och så vidare medan Newt Gingrich själv hade en otredsaffär eh, så att en sån härlig och bra kille kan ni få till, till president eventuellt, amerikanerna alltså. Och det är inte det att Barack Obama är, är en himla hyvenskille även om han har visat sig lite mer progressiv på sista tiden. Utan Barack Obama är i högsta grad en elitist och en, vilket många kanske inte tror här i Sverige, i högsta grad en elitist som inte alls är så bra. Men väljer, väljer amerikanern Newt Gingrich, då har vi en värd av problem att se fram emot Han har bland annat sagt att Palestina är ett påhittat folk och så vidare Så att det är ingen fin känslig kille Så ja, vi, Låt oss hoppas trots allt Att Romney blir den kanske Som, som tar hem det här som att de andra inte verkar ha någon chans uh, För där tror jag att Barack Obama Har en bättre chans mot Romney Och uh, han skiljer sig så pass mycket från den vanliga amerikanen så att säga. Vi, Hur många amerikaner tjänar 250 miljoner dollar Eller är god för så mycket pengar Ja det är inte många Vi är strax tillbaka efter den här låten 23.40, vi har ett 2.16 bråk i men vi skiter i det och lyssnar på Radio Campus istället. Klart slut. Välkomna tillbaka till sessionen ikväll med mig, Tobias En som här i studion, Andersas vd och sjuk tyvärr. Vi får hoppas att han kryar på sig. Han har inte haft rätt denna höst och denna vården, Karn. Ja. Det är... Lite kontrovers i media idag, eller kontrovers i media det är väl eh, som vanligt men det som har hänt eh, idag är att, eh, eller igår kväll ska jag säga att franska senaten har beslutat att det ska bli brottsligt att förneka eh, det påstådda 1915 års eh, folkmordet på Armenier. Och det här är någonting som svenska riksdagen har erkänt att det är ett folkmord mot regeringens... Eh, mot regeringsvilja så så så klubbade riksdagen igenom att Sverige ska erkänna folkmordet på armenier och det här hände så alltså, ja, 11 mars 2010 alltså som, som Sverige gick med på det här och då Turkiet har varit väldigt upprört och de kallade hem sin ambassadör som som sen visstligen skickades tillbaka så så, så sent så, eller så, så pass tidigt som bara 14 dagar senare så kom tillbaka 24 mars kom eh, Turkiets ambassadör i Sverige tillbaka efter att ha blivit hemplockad för de var rätt förbannade på Sverige. Nu har alltså franska den liksom så här, själva över Kuckukammaren då man, så här, det senaten då har eh, sagt att det ska bli brottsligt att förneka det här folkmordet och det som kommer hända för fransmän att om man förnekar det här så får man ett års fängelse kan man få en, ett års fängelse eller 45 000 euro i böter. Och eh, Turkiet är svin sura på det här och <går> har ju hotat med sanktioner och när, när underhuset i Frankrike eller man ska kalla det, tog det här beslutet först så, så, så infördes det sanktioner och Turkiet har nu sagt att det här kommer vi fortsätta med eftersom att det, det är ett, ett, ett, ett historiskt en historisk skandal har man sagt bland annat, så att det är rätt dåligt mellan de två länderna och jag, jag tycker personligen ja det, det är klart att det är bevisat bevis att många historier påpekar att, eller säger att det här folkmord har inträffat och så vidare och att det ska kallas folkmord och dessutom att till, till ordet folkmord myntades då efter den här händelsen och allt gott med det så att säga men jag vet inte riktigt vad tjänar man på att du ska göra det brottsligt att uttrycka en åsikt Frankrike har till exempel också kriminaliserat att säga att förneka förintelsen alltså förnekar det förintelsen i Frankrike får du ett motsvarande straff och du kan hamna i fängelse eller böter och det är väl frågan, ska politikerna verkligen kunna skriva historia på det här sättet, även om även om det är något som hände så kan man fråga sig, kan det inte vara bra att kunna ha en öppen debatt om det här och tänka själva vad konsekvenserna kan bli om man, om man, om man jobbar på det här sättet i, runt om i Europa att du, du, förbjud, du säger att den här, den här historiska händelsen har hänt eh, om man förnekar det så hamnar du i fängelset jag menar, ta vilken regim som helst som kan komma, tänkas komma till makten i, i något land och sen så har du till exempel ja, någon kommunister som säger att men, ja, det, ja, det, ja, nu vet jag inte var jag på väg egentligen men det är ju uppenbart att det här är dömt att misslyckas, att förbjuda folks åsikter, men om det är någon tomte då som säger att det här har inte hänt och så vidare, eller så, eller någon, någon assist säger att förintelsen har inte hänt, då får du väl möta det med faktaarget, men om man inte har han till Auschwitz då, så ska, vi, ska du få se det här eh, grabben på, på vad som faktiskt händer. Och det är ju bara det sättet man kan möta det på egentligen visa upp att det finns ju trots allt bevis för sådana här grejer och vilket kanske är lite svårare just i fallet med folkboendet på Armenierna men att, att förbjuda tankar på det sättet då tänk dig själv, du, du sitter i skolan kanske på debatt och sen så är du eh, sen en, en student av turkisk härkomst som, som verkligen inte vill kännas vid det här eh, jag menar trots allt var det inte de, de turkar som finns idag som har på något sätt haft någon som helst skuld i det här och då ska du, ja Tråkigt för dig, du säger att eh, folkmord inte hände in i fängelse med dig. Det är ju sådana här liksom, tankepolis vi bara kan komma egentligen. Liknar lite grann det svenska klassiska, det här uniformsförbudet där så alltså, bär du nazistsymbol eller gör no något sånt så då är det, så, så kan du dömas för eh, olika saker. Hets mot folkgrupp om jag inte minns fel. Så Frankrike alltså nu, den som krävs för att det här ska bli. Träda i kraft Och det är att Sarkozy skriver under Och han ser väl ut som med allt att döma Att han kommer att göra det Att han skulle backa nu verkar oerhört eh, eh, Inte alls särskilt sannolikt egentligen nu Så att eh, det kommer att vara kriminellt I fortsättningen att få det här folkmordet på Armenierna <laughs> jag, jag, jag tycker att det blir ett problem När vi drar åt det här hållet Att, att använda straffrätten till Att liksom försöka reglera Varenda beteende Att istället Jag menar, Lär ut historien istället. Säg, tryck era läroböcker i skolan på... och Skriv där att det var folkmord och så vidare. Jag ser inte att det är rätt väg att gå. Det är inte för att jag vill förringa den här händelsen på något sätt. utan Jag tycker att det är allvarligt att man, att du, att man lagstiftar om för en historisk händelse. Jag menar, säg att vi får en nazistregim här. Då vill de lagstifta om att om man säger att... Ja, men, för det inte sen hände ja Den som säger att det hände hamnar i fängelse Men, Ja, ni hör ju själv Helt idiotiskt Om vi ska gå till en, en rolig story Som jag precis fick rädda på Det var jag satt och förberedde mitt program Och eh, chattade lite grann här med En gammal, en gammal eh, kvinnlig vän Och eh, hon, hon, hon sa att hon skulle Hon kunde inte vara med så mycket längre För hon chattade med att För hon skulle få dans Och då frågade jag Är det sådana här afrodans du på mig förut? Och då det så är det vissa så här, kanske håller tåplor men jävlar finns det tydligen en dansstudio för uh, pole dancing. Och det här har jag hört att det fanns i England där i och för sig har de såna pole dancing för små barn i England. Men min kompis Lasse som här pole dancing kan och titta hon sa då att ja det är sjukt. På deras hemsida till exempel kan man hyra pole här och uh, och som ni märker har jag gått över i fana och har lämnat de här jobba, tunga historierna bakom mig. Då. Eh, och då sa hon att ja, vi på är i troser. Och eh, jag fick väl närmast en eh, chock om jag då kan hin. Jag utropade väl ungefär. Vinn, win win. Men <laughs> sen så visade det sig att, att man. Emot hade trosor på sig var för att man skulle kunna få grepp då på något sätt som stången. Det är friktionsskillnad då. Man hade tydligen linnen på sig också. Puckad kille som jag är så, så var det inte så så jag uppfattade det. Men polen sin jävla alltså, det var väl inte vad jag hade väntat mig. Och ja jag tänkte så här att jag ska börja få introducera en gäst i studion. Och göra lite reklam för hans eh, framtida program. Och eh, här kommer han. Han heter Markus. Han bor i Anders Korridor. Eh, välkommen till programmet Markus. Tack så mycket. Uh, ja, alltså imorgon vid halv tio så är premiär för ett indie musikradioprogram som heter Daydream. Jag kommer ha olika teman varje vecka. Och imorgon kommer jag spela ganska långsam amerikansk med mestadels akustisk uh, musik kan man säga. Uh, så lyssna gärna imorgon. Det kommer att bli kalaskul. kul. Marcus, jag vet att du inte alls var för att jag skulle ha din mycket och tvinga dig att prata live i, i radio så här innan ditt program börjat, men vad, vad har du för åsikter om att det bedrivs pole dancing-kurser i, i, i Hemlingby i Gävle? Uh, svårt att ha några åsikter om det, men jag tycker det låter oerhört spännande. <laughs> ja, tydligen så var det nio kvinnor där. Inte en snubbe man för på den här kursen, då, vilket jag eh, kan förstå, för att jag själv skulle kanske inte vara så intresserad. Det verkar väldigt jobbigt då, men ni och Paul Ni och Vi, dancer, det vi borde gå med, tror jag. Ja, mm. vi, vi borde göra det. Om jag flyttar hem någon gång tillbaka till helvetet, där jag kommer från så då är det från <laughs> att jag ska gå med. Nåt så på får ja. uh, Jag ville bara dela med er utan att försöka låsa som ett något form av sexistiskt uh, as här, Så måste jag ändå säga att det här var något jag inte kunde, kunde <laughs> föreställa mig. Och jag brukar få klaga för att jag inte gör så mycket reklam för övriga program i, i här i studion. och därför, Bland annat därför vill jag ta med Markus där. Men eh, jag tänkte också säga att ni borde lyssna på ett program som heter Hip Hop One On One. Det sänds strax innan sessionen varje, varje tisdag. Eh, jag tror att det är klockan 18. Ett dygmäktigt hip -hop program med två grabbar som är eh, talangfulla. De rappar själva bland annat. Spelar upp musik, berättar om hip historia och så vidare. Det finns inte bara sessionen på Radio Campus utan det finns, det finns en hel del annat faktiskt också som ni bör lyssna på. Hjälper våra lyssnare, deras lyssnare och tja. ja. Så att ja. Det var väl lite vad vi hade att bjuda på idag. En liten sexistisk stora besluten men nästa vecka är förhoppningsvis Andres tillbaka. Då lär det finnas en hel del mer att prata om för det kommer vara. Vad jag förstår till primärval jag tror, jag tror att vi kommer hinna med Florida Innan det Håll det inte mot mig som försant För att jag är osäker just nu Men det här har blivit ett litet Improviserat program En som i studion här var jag i alla fall ikväll Tobias Widing då Och jag vill passa på att tacka Frida Hultman Som valde den musiken Vi har spelat ikväll Och var väldigt hjälpsam med det jag hade inte direkt några Idéer för det Men eh, Tack för att ni har lyssnat ikväll på mig Som har suttit här och reerat i studion eh, Som sagt Vi kommer tillbaka Och det kommer bli dygnmäktigt som vanligt eh, Ha en fortsatt eh, Trevlig kväll så Hörs vi igen om vecka Hej då. Så nästa gång du köper en cd-skiva för 200 kronor så tänk på att 90% av databytterna du betalar för är onödiga.